na tukaambiwa tukikubali kuishi kwa roho mapokeo ya wazee ya mti Mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa ndani ya mioyo yetu tukikubali kuishi kwa roho mapokeo ya wazee yasiomtee Mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa ndani ya mioyo yetu rafiki mpemba mafundisho yanayo ya wazee kuliko amri za Mungu huzalisha washikadini wa Mungu mafundisho yanayozingatia zaidi mapokeo ya wazee kuliko amri ya Mungu huzalisha washikadini wasiomjua Mungu hicho ndicho alichosema Yesu katika injili ya matayo 15 mstari wa saba hadi wa tisa hicho ndicho alichosema Yesu katika injili ya matayo sura ya staro saba hadi watisa. alisema enyi wanafiki. vema alivyo tabiri Isaya kwa habari zenu akisema watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami watu hawa uniheshimu kwa mioyo ila midomo yao mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu lakini mafundisho yanozingatia amri ya Mungu huzalisha watu waliofanywa upya nia zao na kujua yaliyo mapenzi ya Mungu na makamilifu ya kumpendeza watu Mafundisho yanayozingatia amri ya Mungu huzalisha watu waliofanywa upya nia zao wenye kutaka kujua hakika mapenzi ya Mungu yale mema ya kumpendeza na ukamenifu. Rafiki mpendwa ni muhimu kufahamu kuwa kushika mapokeo hakujawahi kugeuza nia ya moyo wa mtu kushika mapokeo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 Hajaitimiza amri ya Mungu ya kutakasa. Inawezekana mtu akaweza kuishika sabato lakini akawa hajaitimiza amri ya Mungu ya kuitakasa Mtu anaweza hata akatoa sadaka nyingi kimapokeo lakini akawa hatimizi amri ya Mungu ya upendo. Mtu anaweza hata akatoa sadaka nyingi kimapokeo lakini akawa hatimizi amri ya Mungu ya upendo. Imeandikwa katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 13 na mstari wa 3. Waraka kwa wa kwanza kwa Wakorinto sura ya mstari wa Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niongowe moto, kama sina upendo, faidi kitu hai ni tu kutoa sadaka kimapokeo bila upendo hatujamtee Mungu bado tunapaswa kuhakikisha wakati wote kile tunachoshikamana nacho ni amri ya Mungu na sio mapokeo ya wazee yaliokuzwa ni muhimu kuhakikisha wakati wote kile tunachoshikamana nacho ni amri ya Mungu na sio mapokeo ya wazee yaliokuzwa tukumbuke ni neno la Mungu tu ndilo litakalo dumu milele na ndilo tutakalo simama nalo mbele za Mungu ni neno la Mungu tu ndilo litakalo dumu milele na ndilo tutakalo simama nalo mbele za Mungu mapokeo ya wazee asiyomtii Mungu hayatadumu mapokeo ya wazee asiyomtii Mungu hayatadumu hilo ndilo Yesu alilosema katika injili ya na tano,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 na kutufunulia mapenzi yako yale ya kukupendeza na ukamilifu. Tunakuomba ukatutakase kwa hiyo kweli ya neno lako, tokapate kuwekwa huru mbali na mapokeo yote ya wazee yanayotuweka mbali na amri zako. Tunatumia damu ya Yesu Kungua ndani yetu kila pando usilolipanda baba, mapando ya mapokeo ya kiukoo na kikabila, mapando ya kidini mapando ya mila na desturi kila pando aslo lipanda baba ndani ya mioyo yetu na ndani ya nia zetu na likangoke kwa jina la Yesu Kristo kila roho ya udini na roho ya udheebo inayoleta utengano na ikangoke na kutuachia kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho mtakatifu baba wa mbinguni tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo ukatujaze roho ya imani katika neno lako linalodumu hata milele. Tusaidie e Bwana tukafurahi kuishi kuzitii amri zako. Neema yako itoshayo ikatuwezeshe kukua utukufu hata utukufu katika kweli ya neno lako. Sifa zote na heshima na utukufu unastahili kuzipokea e Yesu Kristo, uliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo, Leo ni tarehe Agosti mwaka wa tatu. Mpendwa katika Kristo Yesu, tunapaswa kuhakikisha wakati wote kile tunachoshikamana nacho ni amri ya Mungu na sio mapokeo ya wazee yaliyokuzwa. Mungu na atusaidie. Damu ya Yesu Kristo inayo mema na, na ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Ninakutakia siku njema na weekend njema katika jina la Yesu. Amen.